وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وبعد يكون الله تبارك وتعالى بعد اذ بالله من الشيطان الرجيم واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال احد الظالمين صدق الله العظيم سو الى المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم من قبل اصحابه لما قيل له Ja Rasul Allah Hal qableha dhe lbejt i bejt Kale bel qablehu bujut Sadaka Rasul Allah sallallahu ta'ara Jemaat ndërruar Dhe simtar Lajzë dhe lë musliman të ndërruar Në sëtë inësha Allah në këtë gjumat ma dhe Në këta mujtë mëdhaj Dhe të kaloj me temën ton Me ligëratën e par Në gjithën për ibadetin Për ibadetet e mëtë mëdhaj Anë islam me të të tëllin janë rrumbullaksuar shartët të cilët ne njofim në islam shartët dhe islamit. Rasulullah a.s. ka thonë me një hadisë, buni al-islamu ala khamsin shahadeti en la ilaha illallah. Islami a shë rrumbullaksu në pas kushte. Dhe të tëtë, janë pas kushte themeluse këti dinit malë në të cilën jemina, i pari kush të ashtë i ditur edhe i dite edhe i fundit, shahadeti muslimani me jof të di shahadetet me zemër edhe me u deklaru për të me gojë është hëduan la ilaha illallah o është hëduan në Muhammeden abduhu wa rasullu kushti i diti këti i dini është namazi kushti i tret Ramazani, agjërimi i muajit edhe i zeqati kushti i pest me të cilën dhe të kafe me na ndërësin e partë, sotit edhe ndështa mështë dhe të vazhdojmë dhe në kohën përfundimit, rumbullaksimit të ibadet i ditën Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu, çjefaq këto punë të cilët do t'i bëjmë nëse shëndeti nëse jeta garanton Allahu Jalla Jalaluhu për inave, djithë edhe ulemave, edhe besimtarve, edhe xhamatlive, edhe fëmijëve këve inshallah ka mundi ban. Në ayetin të cilin e përmendëm, të cilin e zhur në ayeti niche nuz nis de qater në suratul Bakra, Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu, astaezu billahi وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام قال ومن ذريتي قال لا يمنا على واحد الظالمين آيات التصن ين ترى غي ترى لك سوره باركت آيتي درت آيتي ليش رزقك كنتم going perdia jet test me argument, argumentet edhe argumentimer, e forta të pa më hushme, argumentet bintë se të cilët nuk mund më hënë nga asë kush, të cilët Allahu Gjellë e Zelalu i avkthaj bëni Israelit. Kurse, këtun këtë ajet, fillonë Allahu Gjellë e Zelalu vë Gjellë e Shannuk, me një punë për i punëve të cilët, kanë metë për djetarët lakmi, të erit ditën e kja metit, kanë metë për shkenstarët shkencë edhe argumentë, dheri ditën e gjikimit, kanë datë diturie dhe për djetarët dhe argument për shkencëtarët, teri në ditën kërë Allah u gjëllën e zelalu që sa i botë dhe të i sotë bonë, kanë metë argument për prisët, për të cilët kanë dëshirë, ose ju jipë të rasë se ta prinë dikanë. Duhët në oksinë pa qëtërnë ajetin 54 në kurani kërinë suratul bakara, për ta pa drejt për drejti, sama për drejtësi priret një popull edhe në të njëjtën ku i takon me që në pris edhe e fundit Allahu xhellahu velaluhu ve jallashanu ku ya ya praktikistë dhe ku jam ka thon Kurani Karim tanzol mulke mim men tasha tu'z mim tasha ve tdhil mim tasha për fat unka duaj ne ka thon Allahu xhellahu velaluhu ve kadu emposh në rregull këtu në Kurani Karim najetin 64 sura ul-Baqara ka thon Allahu xhellahu velaluhu ni priret Gentisë në prej nga armëve e kanë provu. E kanë futur në një strovë në mendjen armenë na për më të 10 fialeve, të cilëve unë dallaj yemi marr dash shumë shkurt. Unë edhe dosi jam. As fjalë për Ibrahim alayhiselamin, yemi marr dash me shumë pak fjalë. Edhe me këto fjalë që i folëm unë dallaj, masmia viteve ja zbrita dosit tim fundit Muhamet Mustafa sallallahu alejhi veselam Kurani i Kerim, dot qenë namazja yashta namazu dhe t'i thonë që Ahmeti se si Allahu Gjelle Zhele Luhu me dosë të nëratë me shumë pak fjallë i dhanë një grëndë, i dhanë një gurë bazë shumë të ma në temelin e kura një kerimit edhe në temelin e redulloreve të prirjes njërëti që i dojnë me pri edhe ato që i dojnë me qenë primë prim marë mirë me pak fjallë dhërwa i dhe bëtëleha Ibrahima Rabbuhu Bikelimat ka thënë Allahu Gjelle Zhele Luhu Bikelimat une ka nëpërëhu Ibrahima A.S. me fënd Bi kalimat kalimat adida, me fjalë, yani fjalë të shumta. Me dizafi, nie ora. Jo me faraqe, jo me libra, jo me çela në bibliotek. Nuk ka jo enciklopedi mes mua dhe Ibrahim alayhis salam, po ishin fjalë, ishin dizafi. I thash po. Pra, Çka ishin ato sa, ishin gjata ato. I thash un diçka aty, më mu përjeja i mua, ja detajizova në fiale tjera shumë të shkurta, edhe u krih për tëri ditën e kiametit. Ja imama, dhe ja Ibrahim, unë ti e faktikisht do të konsideroj edhe do të njësoj, do të vendohë si pris, pris, do të ajat dekratin, do të punësojsh me kabinetin, Allahu Gjellë Gjellalu i vendohës në tokë, ku njërziz do të i prisht të eri sa zavend si jokë absolut masi e njëri me emin Muhammed dhe në fashën e tokës, dërja të hem. A kërse, ajo zhira amove, kërsa i kabineti fi, i pak u fi, kërsa i e zira në cila do të ketë sekretar mbi sekretar, administrat mbi administrat, letër mbi letër dhe shkrim me nëm shkrim, e nëm shkrim mbahtë nëm shkrimi, do të përfundon me ardhe në Muhammed Mustafa s.a.s. Njëja inu kelin nasi imama, unë ti do të amnoj me dekrat pris, imam, përgjegjës, thyrës, Ibrahim a.s. i kanë ndigjur të fjalë prej Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shaluhu. Dukë e ditë, se pasurin dhudh me alon dhikuj. Dukë e ditë Ibrahim a.s. se mirasja është ligje Allahu Jelle Jelaluhu. Edhe a i dhudh me i merë pasasime. Dukë e ditë Ibrahim a.s. se bin zonë si klasës parë, kur dalë klasa ditë, dhparen dhudh me arë dikush edhe ati dikush dhudh me zonësin. Dukë e ditë Ibrahim a.s. se kur dalë dikush në penzionë, a i qëtri dhud në uka për punën e ati me dhe vënsu fa vëmin dhur kala vëmin dhurrijeti regull unë ketë do të pranej edhe do të jaruhi emanetin kësa i punën që përmajat o allahu i dashër mirë për kam dëshirën të di unë të dhvih edhe do të punoj dherin kohën e duër dhe shkoj ma si dhët jese puna kala vëmin dhurrijeti allahu jelle jelaluhu vë jelle shaluh ta ja ibrahim shumë mirë Ja ka të të këllahu Muhammed Mustafa në Kurani Kerim qartë, se ki njëri zili do të kapët për këta maneti me prim mirë. Allahu gjëllë në zëralu dhët në fëtë në Kurani Kerim se këtaja ka mëdhan Ibrahimit me Merita, në këka mëdhan rastishtë. Pris nuk njëndët me udoësit që dhe gjëri, shfar Merita ka pas Ibrahimi. E ka vërtetu se ato e manete para se të jasatë Allahu këtë fjalë, i ka qëllë dhëndë. Allahu të në Kurani Kerim wa Ibrahim Ibrahimi është aji cilë emanetin a Allahu gjëlle gjilale urujti. Pra, atyve që emanetin a Allahu të ruaj, emeritojnë me i pri fisit, emeritojnë me i pri popullit, emeritojnë me i pri gjëmatit, emeritojnë me i pri shtetit, emeritojnë me i pri njërzijet. I pari, edhe i fundit, kësht i parë dhe i fundit, është aty, atyre që kapën për emaneti emanet gjime qenë. Kale hua me dhudurrije ti, ta johë zëtë, e pranoj me dëshirë, qka u bët puna para ato qka të vinë masë, si për po jetë. Allahu zëllë në zëraluhu tha, ato që vinë masëja Ibrahim me sigurise, ndi pjesë ndarë. Ato që vinë prapë ato që po interesoshë për ta, ndarë ndi pjesë. Ta një pjesë ative, do të kapën për omaneti si ti. Këta e meritojnë me qenë prisa pasasit e tu. Po se pjesa çetar, ala yana al ahdi al zalimin. Ataqi zalim zulm, ata ahne hare nuk e meritojn me ukap para te qi ti lutesh. Asiana. Al zulmu zulumat. Zulomi. Ash zulm ash zulume. Një zulm as shumë shumë zulume ditën e Kiametit. Për çfarë? Resullullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadith, men kanat lahu maghlaba falyuhallilha u shekardën i zulum që jëka bodi kuj në të zgjirat problem tash këtu në të zgjirat problem tash që së kardë ditë gjëkimit se hajë gjëjë zgjirët jo me dëshirën i këti pa që shkanë qërë dëshirën men këjënët lehu mëzlama fal ju hallilëha qabla unë të hallële qësë dëmari në këtë kontekët në këti hadisi në ilani fjali shumë të bukë rabiallahu ta'la anua isa qësibu anfusëkum qëbële ëmë të hasëbë alikum, fa dhënë e fafëmë të juve logarin, e juve sësë javë kanë bo logarin qërët. Allahu Jelle Jelaluhu vë Jelle Shahnuhu, Ibrahim a.S. jabonim e dhije, fa lajen alu ahdi zalimin, fa zulumë qarat ato që janë zulumë, besën të emesën kapën për të asniharë, besën ti me emanetin ti mërë, nuk javlon dohën dohë ative. Ato kur të alu i lehën e unazës, ato nëzë dhe të nalune vaj Për shkak se din me rujt. Ata shkabonin praktikisht lënë u nazel. Çachi jam trautor, un i iau nazel me rujt në dor, ai palës tjetër ja bën mësi se e kam un. Do thotë, e shartu nazelaj, këti ve nuk do të ia vno asnjëherë me rujt që bes. Njerzit kanë drejtë ta mëpit. Njerzit kanë drejtë ta mëngredisëm më pit Hoxhën. Na plot keni paprizash se kanë pas emanetin e Allahut edhe e kanë çuga. Sa kanë çuga ta kemun si më upërgjij. E kanë çuga, sa gat. Për nërheja pra pra për shemblë se ka rujt e manetin Allahu Gjellë Gjellë Nuk po e ka qëu 50 vite më rau A banë me të pitë pra 50 vite në historiku në kohësa jan A banë me të pitë pre Ademit dëritash 50 vite Kuj gjonë me të i përzime kejt vite që kanë kalu A më një gjonë dë një ha Pra gate pas ka që aja Komunistat u kapën për besën e dhe i prinen popullet gate qënë Për një vitin 7 muet Ato një shekën së në rëmën rëmën rëmën l Sa sheku i ka kjo kohopi se ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Ato ndajten para prej vitit 17 deri në vitin 90, ato nuk ndajten shumë kafsim me kohën. Pse ato nuk ndajten shumë? Emanetin e Allahu subhanahu wa taala kan verbuz, s'kan vit me i prin njerëzit me emanet. Kursë muslimanat, kursë besimtarat, u mbajtën për dinë Allahu subhanahu wa taala, aksa u mbajtën ymir, jo fillimi i mirë. Filimi ditë jo mirë, filimi tretë majdëmët, filimi katër majdëmët, për filimi kam qëllim shekujtë. Aqësa u kapën, i prinen popullit nimi e 400 vitë me dhivaluta, nimi e 500 vitë dërhemë edhe 500 lira. Nimi e 500 vitë. Edha ta, kërë e kanë përbu dhe ma vetën e Allahu gjëlle gjëlanuhu vë gjëlle shanuhu, edha ti dhe besa Allahu gjë ka thonë lëmë të mirë. Edha ta, Sunnetin e dhe Kure kanë shqit në pazar me trafitat e huja E dhe atë rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu Kure kanë rrugën e sistemet flishta Me sistemet për langët atë huja E dhe ati dhe besa Allahu Gjelle Gjelalu Niharë për niharë Niharë për niharë Tash për tash Për gjithë mojë ju ka tonë lam të mirë Jëndar Jëndar në taz dhe të zisa shtete Për qarja nëmër një Jëndar në fise për qarja nëmër dhe Jan kanë kabile për përçarja numër 3. Jan përjan përçaton e familje përçaria numër 4. Jan përçaton e ide përçaria numër 5. I kanë përçuar ato partit politike, i kanë votor. I kanë përçuar ato bashkitë flamën në Maqedoninë dhe jashtë Maqedonisë. Edhe ana kanë vote si kanë vot. I kanë vot për korkun i kanë vot korë. Allahu Jalle Jalaluhu u Jalle Saanu. Doma fajnë për çapa politikis, jan përçar ekonomikis, jan përçar fetaris, jan përçar komentaris janë përgjaj, janë përgjaj ideologi kishtë. Allah, pësë asu, kur gjozë banë në qetër senë muslimanët? Nja jetë në Korani Kerim shëmë shkurt, për ta këshin këthin të rjesë, edhe ta këshin bërë shqim të përharë shëmë atë, në muslimanët këshin me qenë sot konsideru, edhe këshin me qenë familja, si la dhe ti printe botës me emanetin e Allahu, gjelle gjelalu, gjelle shanuh, ka fanë Allahu në Korani Kerim. La të nazahu, fa وسو پرچانے سے ہمنے وسو پرچانے سے ہمنے رو نے بے سن متسن ابراہیم علیہ السلام ہی پریو اے ایمان فوندے کا پرفندو اللہ جل جلالہ بنی فی علی تسن تاش پر تاش مسلمان نو کان م... نو کان ولنات میں کنسیڈرو تاش پر تاش مسلمان نو کان ولنات میں کافر تھا کچھ کا دشیر میں دی تے مسلمانن کان ولنات میں کافر فیلن ہے اللہ جل جلالہ و سلاف فت ترهب ریحکم یدل ارس یوبن ار ا پپل دوکیو وین ارانیر دوکیو وین ارافاتار دوکیو وین ارابستمطار دوکیو وین اراساف دوکیو وین ارابادت دوکیو وین ارانيري دوکیو وین ارافوپول دوکیو وین اراکوم دوکیو وین ارافس دوکیو وین ارازان دوکیو وین اراناماد دوکیو وین اراحج دوکیو وین ارعزيز وین اراهج بمذنت هذا الريحكم يعني تذهب الريحكم من شت الالفوان بريكيج نجيراف يوديل ارا Miko, a kjo të çaj ka kuptimin se almiku prej cilës der do të deporton në Bornejo. Fatemoha rihukum. Ses ka muslimana në vendat këta më ndjuj. Nuk kanë vendat në vërtet. Për shkak të librave të qera, të cilët janë sisteme e vua, janë madh dashra të muslimanëve, se sistemi Allahu jallaluhu o jallaluhu. Për aşkak. Për shkak se muslimanët sot Shkojmë gjami me falë gjumaneve me dhe gju një ligeratë prej ligeratëve të ulemave që i majdë në për gjamië të shpijatë a Allahu gjëllë e zhejalu, ama menta e ligeratë e ahosës nuk i kanë, i kanë mentë që të rkonë. Kuj kanë menta, du, ki që ka për thotë mira ka me dhenë, ama ta shëfëm Evropa shka përra sërëvën, se atë e kimi manë zëthi ekonomikë, atë e kimi zëth politikë ma, atë e kimi urlës, atë e kimi urlës, atë e kimi urlës Kjo, neve, servu, kjo në edhe s'ka shkame në aservu, kjo e moqë me amë, për para dhe shkojmë edhe për para të që, për para dhe shkojmë për atë që zë banë pashku shkojmë, anë i hoxhane të folë. Apo në afronin njo, prej që ative evropianve të cilët për aservojnë sistemin para njërzijës sëpë, apë në afronin një në zgjevnën të avolinë për ulemi, e për aservojnë sistemin të në ekonomikë në të ashovë më cili sistema është ma deport A përna i dhe afroni një prej ative sistemi dhe bankare e vërpjone, ta sajt bankës monetare, botnore, që ja afroni sistemi në bankar në islam, që asë me bëjmë të avullin, ta shope shpar sistemi bankar kemi në. A ka mundësime në afronionet, dikush bisedojnë me ata në fushën ekonomike, politike, sociale, shëqërere, në kejtë fushat bisedojnë, që asërvojmë ative atë pasurinë që e kemi në, të patonshme dhe të patonshme pa për një harë për gjithë janë bindë në njërzit të na, i kanë bindë njërzit ato bindë si profesional të na, se kjo feja jo në është, preja ditë kur kanë janë formu këtë bindje, prej ditë në së formimi shtetit laik, preja ditë kur feja është da prej për i prej, prej, prej, prej shtetit, preja ditë kur ulemave ju ka thonë ju mane gjaminë dhe gjematit, preja ditë kur ulemave ju ka thonë ju keni ponë me penzionerat, kur se na qerët do këmiru me pionerat, pra ulemave me penzionerat, e qerët me pionerat, Djetë ku shë e ka së të ndimin botë Djetë ku shë e dhe e shë poplin A i shka miret me penzionerët e o dhe e shë botën A i shka miret me pionerët Ku shë e ka botën ndon A i shka miret me pionerët Ati shka pionerët ju kanë falë në borë A e o dhe e shë botën djetë E o gjalarë me pionerët ju kanë marë Ju kanë lonë penzionerët Kërta lojë e pazari Kërta lojë e fusha Kërta lojë e moli Kër të alo e konoku, kër të alo e fabrika, kër të i the e shtetjë që nga dhe të zi presje 5% një e i damtuar në organizëm shko, që atëherë i veshën ka tiri, të dhe ka puti me gjil bastonin, një këti do hanë mirë dhe një katalizator në gojë me pi me tha, që atëherë i dërzot hëgjës. Pajde hëgjës qështi. Kur në njësja bismillahirrahmanirrahim, në dhënë sa të dashë 75 veqarë, së dhë hapë Sopha fviti shkollor 75 vjeçar për nzanzat eu rri drejt, u lut drejt. Ka dëshirë hum jashtrit drejt ose u lut drejt. Mos e la koha ashtu. Ai stonat e 75 vjeçara, 100 vjeçara i kanu tuti dur mbi bong. Edhe e ka thit kutiin me gjithë katalizator për para, e ka thit magjine me një dinajlone me tërë me tërë të plot. Hoxha ka nisë të shpjegojë mësimin vit dita e parë e vitit shkollor. Sot fillon Bismillahirrahmanirrahim. Islami i ka 5 sharte Shadeti, namazi, ramazani, zeqati, haji Imoni i ka 6 sharte Kitabi, Allahu, kitabi, me lajke Dita kiametit ka deri Kemi mundjall Hajde urlan të të në bankën e dit Kalzona shka façtash O gjafënia, ka e të fola Po ka e së të fol, ka e së të fol Me për hapim sëpë vitin shkolor Ka e së të fol Qera gjafëni, po të kalzëj me një laf Kur dalmi pi klatët kalzëj diska edhe kemi i prit kur dalmi për gjansë shka do të nësë dhe oja zhu në lafe kam kur gjansë kam ma shumë ketonë po hi ketonë po del kemi thonë një ardhë prapë për e zekin jo, nuk a shëvërte me hi ketonë dhe ketonë me dal a gjemrena pat jetër me uli me diçka jetë pat jetë sa të iq jetë sa të i ketonë, a si ka shore jetë sa të i ketonë, a si ka shore Lukatui, ti si ke faj? Nuk i ke paj, vllavi jam. Ojha jam i dashur, baba flak jam i dashur. Babaj, ti si ke faj? Von ke hin klas. Von ke hin klas. Në ket klas duhet me ri. Njërzit prej vitit 7. Ka thënë Sallallahu aleyhi ve sallam, "Amanet e nisë done me për të." "Kavan muru auladukum bis-salati wa hum fi sab'a." Insoni evlatë ju urdhënoi të falën prej viteve 7 të ative, dhe më thonë, kur shkojnë cullë klasa farë kër i ka 7 të vetë, kur njësën një farë kër i ka 7 të vetë, shkenca dhe feja një gjonë, karënë atë digjonë atë u, jo ato karënë një gjonë pra, ka thonë një idiotar islam, shumë qartë, edhe në s'ka feja ati ku s'ka shkencë, islami pa dituri nuk mund më egzistu, e pra urna, si qëko ishme më shu kër ti kishë 7 të vetë, Edim tisa ka diturin asë vend Edim tisa i popëll ashtë ditur E ketë qartë Ska është islam pashkens Nuk ka islam pashkoll Nuk ka islam pashkoll të mesme Nuk ka islam pashkoll të mesme Nuk ka islam pashkoll të mesme Nuk ka islam pashkoll të mesme Nuk ka islam pashkoll të mesme Nuk ka islam pashkoll të mesme Përshka kse ato ketë fe mas mire njofin Allahu gjellë në zëlanu zhe Ibrahim A.S. Nga thonë Imi i gjahinu ke linë nësi imama Unë tje dhët po vendëse dhe të bajë pris me i rujt njerëzit e pa ditur, jo, mëste e evrahim të qëllët, që e tësit e dhe të i prishti, dhe të jeshe imami ative i shkencës i dituris, dhe të jeshe imami ative i dituris, edhe i arsimit i argumenteve të pa mohushme, i, i argumenteve bince, ti qka që fëllësht si pris, s'ka mundësimo atë dikush muqu me sonë, jo, se pate që i ketë me venë, përshka këse prisit dhuk me qeni i shkollumë, Priz i duhet me qenë arsimum mirë, argumentet e atij mundën me ushkël për izdokuj. Jo për këtë çka Ibrahim alayhis salam i ne rast për i rast se e ka e ka the Kurani Kerimi kur pap një dialog njërzit, ishte ishte një me njerëzit ishte shumë i qartë. Ishte në bisedë me atij pamohushëm tavi pris. Qalam ma jan alayhi laylura kaukaban qala hada rabbi. Nuk to, ka zgjas këtu, tranzit do të kaloj në Mramje e pa jillin sa kja zoti jam njërzi kja apën sifën kja zoti jam falemma afala kale la u hibbul afilin kur përëndoj a isa unë nuk i dua Allah zot në që përëndoj falemma aral khamarë bëzikën kale hadha rabbi hadha akbar kur e pa honun sa kja Allah jam kana maj madhë kur përëndoj sa nuk i dua dhe ato që ka përëndoj për stratisht të tjala për djelin më në fund Ibrahim al-Isra mishka dha inni dhahibu në rabbi Ushkoha Allah yem ai chim ka kriju molai ka kriju kthash Allah yem çka pat për qëllim këtu ibrahimi alay selami pat për qëllim nëpërmjet fazave nëpërmjet fazave të besimit që ishte ngrit jahilin përpërt që ishte ngrit paditunim përpërt dit pas dite për ajë deri në zg man manfun çelini finali aty çka ishte pse ai nuk e njifte Allahun dhe Allahu jo e njifte mirë pse ai nuk e din te Zotin krijues jo e din te mirë po çka kish për qëllim ëspërçëllim se zoti nuk ka as më i vogël as më i madh as më i madh ai nuk rritet qëllimi, qëllimi i parë qëllimi i ditës ka qëllimi i ditës ishte më u kallzu popullataznat se atësh kanë vënë në shkollë atësh kanë tranzit në këtë botë nuk mundën me të qënd zonë jo ai që vjen në shkollë nuk mundën me të qënd zonë po ai krijuesi i atij që vjen në shkollë vetëm ai duhet besojt a më njamohan a banë dal me, me Ibrahimin më pse dua këta mundor në rastin e sirjeve të frutave Ibrahim alayhis salam ia usai dhe te tejgis popullit vlatë një dirigjimi kur e kishin një karnaval në Shqatin kur u thinhin xhetën Allahuteve cop cop po ninfa ale hada be alhetina semana fata li qalo le yzikurhum yuqalo lahu Ibrahim kush i bani zot nat e tol këtu kemi ndëgjuar për një gjall Ibrahim e ka aspesh përmendet xher sko ni bije to ese alag Ibrahim alayhis salam nuk shkoi me një tabor ushtrimi vetë Ibrahim alayhis salam nuk shkoi me mahallen e vet Ai nuk shkoi me fisin e vet, ai nuk shkoi armatosur, ai nuk shkoi me njësi speciale mbrojt kundra nihilistëve që si lidhnat me argumente. Ai nuk i mori inspektorat atë, me ia dërguan një horxhës me anë e shkafolën xhamasat. Çka folën sot ne jam? Çka folën sot dijam? Po kur dzon fola bre, fash Allah ja anja. Edhe nëse jam atitencë Kurani a hak, ju thash jam atitencë raza r2 të gjithë. Ju fash tani mazë jema 2 fales. Ju thash amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi. Kur dzon ju që dash që të thën. Jo. Edhe diska qëtër ju kishe thonë ti, haberin e ka arë për ative shka falen mas tije. Wallahi, billahi, tallahi, a i shka falet mas mua e haber e kur kuj nuk i qonë, deri sa ju nuk e kini blejë. Deri sa ju nuk e kini slush i gjedjat, me nëzër prej sapit, a shka falet mas mua e me bëh ju, e pasaj atë beju vaj haberat. Sa i shka falet nuk bëngë si punë, se ka arë dhe këto? A i shka falet se ka arë mu falë? Ai ku i ka ardhur pra, me dorzu, ka me dorzu Allahu Jellaluhu u zelal shanu. Ama yon saft kiniar, yake nishti konjen yak cedrse ne keni grate mos. Po aku shi kush po i damtonjer dhe ti po i damton. Ibrahim alayhisalemu nuk i mor me vati to shkoj vet, durt ngjera para atra, pse pse dimte shum mijësa argumentet, kur do t'ia vçesë thirjes putave i ka paluhatshëm. Çe u zaj. Ta thye çfikto asajo. Si kam thën. Ta po kush i ka thëj? Po, a për shqip një atë modhen atë i qash në murë po. A kas patën atë i tamantë, a i ka thik të, të qërë. Jo, alash për shqip një asë këni si në bala kej qërë të thim një i madhë pasi sa ki të në veti, po haj sa i ka thikë qëpëma. Faktikis shkëndodhin këtë fush bësej dhe kështu. Asë një njëri nuk e foli asë një fjalë. Prap Ibrahimi foli vatë. Fa fes e luhum in kenu janë pikun. Fa p Këtë të simt kalzojnë kush i ka si. Fa po nuk folin të ase drasa janë. Pa drasa nuk kanë zëtë vura. A hu kri? Ur në pra diskuto si duzme diskuto. Fa unë bash parat për ju thamë. Fa zëtëni, këtë dhe kalzojnë. Drasa nuk fol. E pa masës fol, nuk kanë zëtë. Fa Allahi janë fol. Ate që e besën unë e fol. Allahu gjëllë në gjëlanu huë, gjëllë në shanu. Kësin, rështë në pak të para se njërë zëtë për mundohën. E ka zgez për pris, edhe e ka vërtetu jo të shtimin e ti në beseda. A të shto dhe një haraj, asë një harë. Pra ate që populli e zgez për në besiata, ate që populli e zgez për beseda me të qerët, duhet me qeni vëtuar për i populli jo me apetite, duhet me qeni vëtuar për i populli jo me emusione, duhet jë në baza uforike mu vëtu, pa ate që ta qesh me zlisë, Atheistët e të cilës i fizin cetër, atheistët pra e të cilës i koneq, duke meqeni gjetur për ikën protel, i cili as i garantojmë se nuk do të ston biseda. Cili jo do të ston, duke ston biseda, i cili argumentet e atij janë i bindje, edhe janë pamohushme. Cili pra i kaft argumente për neve, ai i cili e emanetin, Allahu xhellahu tealiu teslin, ya ja fal popullina për me një votës nuk e har, nuk e harron. E ka popullin natm pashin edhe për të shkrirë për teshë për para popël shkriët. A i tili jetën e datë e emnon, për asaj ditë e i, i thotë, unë ma nuk e kanë emnin më le e kup, për e a ditë që më kanë vunë kërë si gjamirës, për e kam në emnin shërptori popëlit, edhe e kam emnin dhotë. Pra, unë janë dhotë, më kanë votu për votën ti me djërësitëm, edhe për popëlin tem që kanë bëshpinën vytëm, si ta lipe nevoja. Ama jo, muë më kanë votu popëlit, Kur du bi barza Kur du e me jasikin e krije Kur du flen zal Kur du flen fotel Kur du shkoj jasht Kur du hi mrenda Kur du une pra përdoj qëtër pun Kur du e përdoj një pun Qëtër jo Du është kapash për punën ta në shumë mirë edha faktikis me fjalorin anti-bacterial zhdo i infekcione zhdo i pompe e cila i drejtoret popullit tan bash porqet jot e vu ولذلك خلقهم bash porqet jo allah jallaluhu ju ka kriuzat jema tinjar bash entar te ndëruar allah jallaluhu we jallaluhu ibrahim alayhisalam ne kerkesen e ti kur ka desh ta dinsa allah jallaluhu shet ban me pasarsat Në pasusit ati, fa ilaje në alo ahdi zhalimi Fa besa i me kush ma jap mu ashe shtrejt o halim O i dashur, nuk të tja jam zullum qarë vë asnjarë Ato që i bëjnë zullum, ato të të dështojnë shpejtja Ibrahim A kevur o e populli, e ka votu depotetin unë e di që i mumi e dhlojë njërëzit sërp Përshka në njëri tërë kërja kërja kësa njëri hujin, i kësa në kanari mëniharë I kësa në lataj, i kanari mëllinit i kësa E ka mëtu popëllit depotet e ka qënë me zlisë. Preja sa i dite që i karanë pëtelen e me zlisit, e ka harru popëllit. E ka harru popëllit. Kja në baras pesh me hoxën, në baras pesh me hoxën, kejtë katuni kanar me falë gjumon, le që hoxë asanë. Kanar me falë gjumon, namaz të cili nuk e falë gjdo kushi, namaz të cili nuk mundër gjdo kush me dalë imamë. Namazi të li nuk mundet qdo kush me ulajmëru Për shkak se duhet me bo hitbe Me hit në shkall Apo e provën vetëm një harë me hit në shkall Sot për të hitim E këthad ka populli folin një atë një atë një atë një fjal Ta shifë është te një kungë lërgjanotës në grikë të sitit lidhët më një harë Me gjithë gjith nije, me gjithë orfong Sa është vështir me u këthi ka populli Dhe mu këthi me i fol populli Apo e provën një harë p eti në klasave po t'ajap në regjistrin klasën e 7 në lëndën e or fizik me baj. A po provon? A po provon ti skancoficeron 85 kalune, t'u kono hojë ato aty dhe t'u kujtu se ke të pencillon, po po të hipim son shkallë me baj shka pra në hidh. A po provon? Tash i për shkallësh dallimin me sie edhe Horxstan. Urnë, urno. Prona mazjubo, e e falin e, e krijën vetëm ata që janë profe, profesionalizuo para te në rregull. Këqit kanë ardh vetëm profesionistët ka. Ço bëbra? Çka janë hallat e këtij njeriu? Ki e ka harruar gjematin e vet, prej këtij skabelec. Ki duhet më shku faktikis, duhet më. Më gëjë me votë, e ka votuar populli tash. Tash. Sala e parlamentit 555 deputet 30 shtok kanë ardhur mbledhje. 30 shtok kanë ardhur mbledhje. Imamat e popullit. Imamat e popullit. Allah, e skandal pra një dit, djë dit, tëri dit, katër, djë, pësë dit nuk e kam për gjëllim me kritiku në s'jam kritizer unë s'di faktikish me kritiku unë s'di me kritiku vetën para shqerve s'jam kritik po e kam unë gjëllimin qëtër kun gjëllimi jo në atje se masksaj qka ka masksaj ka dështim masksaj i zotas ajqenis për tështelamu të alikum alikum i thot asaj që i këson vitin në dhejt, lam të mirë për gjithë morë, asaj që i këson vitin në dhejt, po, tash pëjtu lam të mirë, po me mjeshtri i dhe veçanta pëjtu lam të mirë. Me mjeshtri i dhe veçanta, edhe lam të mirë e dhe jarësit e cu. E kësën komplet, tanësishka e ka kuptimin, e ka kuptimin dështim popullor në vijen që ke njësë me dalë skajnë. Po, e ti madhara përsa, taleptul munaja fema vë gjëtuha illa Tha i li pa sukseset e lollësirave të mija thmunda me njëtë përvese në fundin e penit të lollësirave. Si ta kishe shenu e kishe nusë, e kishe nusë, e kishe nusë kam shka me të bërë. Bon. Dështim komplet, dështim po i arci e tu, kapitolim po arci e tu, nuk mund dëmëndrishe. Nuk mund dëmëndrishe. Kam shku me kërë shpesh herë të këto servisat e kërëve që i marojnë kërë. Kur i kam kërkuat ti çirakut e kemi në shtraf me shtrafsigjerë se di shtrafsigjer ikan dorësh ta hemën ship po nuk e di sikur televizori çka ti si a di videot telefonit ka soborin mikrofonit TV-së si a di me armaturën separatorën se fermentelemen se si a di TV-ship elë shtrafsigjerë çka si di ship Ai po e marr për lironata alla nuk po ban Faza e ditë mënyrare gëma çikit Çikinieri sipas kësaj çipo sillet rreth neve në anën e fundit nuk guzon me lib çikitin si pasaj qiposilën kohën e fundit nuk gëzën qikikin me lip a alirove me atë shka para ta ashe kryume, jo në atë vendut me lo shka du është me i thonë ati zot njësha ta ka pru keren du është me i thonë të më falësh nuk përshkon do është ta suliru shka po banaj, dhe ma qikikin ka e me qikikin përshkon mas qikikin nuk përlirane dhe qikikin për i benja 20 herës ka fajde a dhe ma autogenin ka Ja شلون autogenin edhe po e shkrin praktikisht po e shkrin po i bën qare po i ndër po e non trajan po ta krijn o burra o burr o vllavë jam i dashur a pa le ti s'po shkon me një mënyrë po pra, pse s'po le i pa çetrin mirë pse majsori i kerrave po din më mirë se ti le pa çikiz virë si me çikiz pak shirin semo shkoje ç'do ja autogenin e nëse e shkrin këtollaj hek ja hek ja non çetrin s'ka ashi problem ja alla s'po shkon s'po shkon do thui s'po shkon edhe haj shko me të, me ta Haj kometë vinnas te 4 etëshon ku e diunë Këto tashun e po e vozis ton falni unë e vozis bicikletën shumë mirë me tash kam bicikël ama e vozis bicikletën shumë mirë kush e më ka pa e di Në igul ama joni po e vozit bicikletën po e vozit bicikletën me ni rrotë çat pun kurse kam punu Ni bicikël me ni rrotë më tash po e vozitat unë se diaj e e vozit çat pun kurse kam punu vetë po e shoh se ai çetri po e ban O ti shka s'pëdi me ojëzit biciklen me di rota Lërgon bërët vëna i shka e ojëzit me një rot Lërgon bërët vëna i shka e ojëzit me një rot Nuk në ka morë mollë neve ti me dalë, me më bëra gje Edhe me në këshirë neve mësë me di shka me thron Së në ka morë mollë A i shkoti, vëna i qetri shka di shka me thron Edhe këto punë që shtu shkoj Edhe do ma gjin i shpijës I tëli familje në datë, do ma gjin lëkin e datë E ka A ba prinqaj, a dhime prinjaj, ma zdar ke lunë komore, sa bale li pare u ha. Spes gjemi punoj, aja argjon sa gjasht. Mi, a, ka në të shku, të posht apo, e fund familën dheri, dheri, dheri bifit, në bivam të e për mborqë, në regull, ku shi ka faj qëti? Gjem t'i bajnë i tarë se babë. Ka nërë në gjami, do shta ka në gju se babës, se babës dhud në i bonderë. Ki nuk ka ajë baba as ka duhet, një ki është baba, ki është baba, shka duhet me bondër. Ki anja i baba, çik anja i baba as ka duhet fërmlu më e cit monësh. Kisa baba, ki nuk ka as ka duhet me bondër. Qeti duhet me kalë dur ditar se e ke gabim 33 herë për jo ke, edhe unzu rri se nat bim me hongër, kis guzon me pas çomjet. Kis guzon me i prif familjes, se ketave në bankën e popullit me çukje dhe bankën ndërkombëtarestin ështëin çata rrug. Kis ban? Po bab, baba, baba më iket. Para çka atij u kalon priria, duhet me lind prirën me emanetin e Allahu xhallejallahu ve xhallejano. Te gjitha ato që pririn nuk e kanë lind me emanet, të gjithë kanë dështuar pe Ibrahimi e deri në ditën e Zotit, të gjithë ato kanë më dështuar deri ditën e gjykimit. Një shembull, shumë shumë herë i tekun xhamin. Shumë herë i tekun xhamin. Çka do më thonë me prime emanetin e Allahu xhallejallahu? Edhe Zoti i përsëritur shumë herë i tekur, Zoti i përsëritur. Omar e më një Abdulaziz, rahmetullahi talali, radiallahu anhu, i cili karikën e kishtë ndamas, i printen i shtetit islam prejtë brigeve të përendimit kinës e derin mesin e Fransës. Sponja po se po, aqë është e shtetit i i gjarë, në lindje i shtë filon të nkin në përendim kazablonkë, në darul bejdo, ndamas e kishtë e karikën. Një delegacijan rëma kërë për një vizit zyrtare të aj. Mas gjitha vizitave, mas gjitha pythjeve dhe përgjitjeve dhe konsultimeve, e pythën si ke e halët me shëndet, edhe si është familia jote. Aje shimi qëriur, që ishte ndezur, ndezin i qëtër. E tha, pythën i ta shka keni me pythën. Tha, pythën për ti e dhe familjen, po ta sh edhe një pythje në avshtu. Tha, shka keni me pythën halët. Sa pëse këto qira të ishime njënën e kallët qëtërin Sa dheri sa isha tuk bisedu me ju Për qeshin e shtetit tim të të të lit i prion A ishë qiri ishte i shtetit Ta shkurën pitot për i vasë për punët e mija A dhe familjes Ki qiri që e kalla është i familjës teme Që e ka mblen të reg me para të mija Pyrme këtë shembul për i dërësit sotit Edhe fjallën prirje Fjallën me i pri i popullit Edhe shembulin e fundit dërës edhe krahasoni vetë gjonë në mdallje pijamies. Se si prijet sot, edhe si ashtë prijë në islam. A dit e kërë i prinëm shtetit tonë që si sojë, a dit kërë i prinëm, ishe koha aruni rëshidin ndërsta me herët pak se kjo, muslimanat e ndërtu një sahat për i ujit. Pak e që diqme ndërsta për këtë dërsin e sotin, sahat muri me uj me hetë. Halash e bura në muzeumin e Damaskut. Halash në muzeumin e Damaskut. Kjo puni ka nimi e 350 vitë. Ja dërgoj, ati hajnëmanit Gjelmanit Harunë Rëshidi njo, zorat, nuk e pranëj. A i thaj jo, këta nuk mundëm me pranu fare këtë gjonë, asë një hartat se, thaj të mbojë mundës e herba zë lëk me këta këtë, ju në shkanë kjo. Por kohën një ja, pa të qume këshje, por kohën, kure odheq me shtetin me emanetë, Shkenca dhe bazat asajte na pa të mpilu para 1400 vete shumë mirë edhe pa të mshku shumë largë pa të mshku shumë largë kërja nësëm hujë të huja kërja nësëm traditën e hujë me marë e lamë fejamë tonë masë kërja nësëm musliman dhe me i pri jasër Arafatski jasër Harabatski kërja kemi njësë me i pri popullit tonë e tani formumë na formumë na në palestin autonomie në palestinez dhe tre e të lëzifrin jasër Harabati na i dhergunë jahudit 40.000 polis prej france me majqë rendin në autonomin e re kejqë familiarisht gjedhun me fejnë e jahudive pra jahudit në misin keton jahudit në misin më ton jahudit në kër i gjojnë kënena jahudit në kër i gjojnë arena pse për i prim qashtu qishkan qerë qef më i prim a kër i prishmi në veç pjes ton atë her e kishmi bas më prirje më shirën dajnirit bash priri e kishmi drejtësi nda jirit, dilke halifja në gjithme atë katunarit, katunarit e fiton dhe si ta kishtet drejt dilke sultanin në gjithme këp me fshatarit fshatarit e fiton dhe gjithin nuk e fiton të ajë që e kish pozitën kështu ishte në islam, kështu ishte reguloria jon edhe fjalët e fundit dërës i sodit ne i prinëm një shtetit njimi e 500 vet njimi vet një valut dhe dhirhemi edhe 500 vet lira me dhi valuta i, i, i, i, i, i, e odheqem njimi e 500 vet kurse sot valut pas valutet letër pas letër, dinar pas dinari këtë djune që ka pëndod Allahu gjellë gjellalu hu e gjellë shenu edhe një herë në e bost mundën që popullit prijet me mëshie edhe një herë e bost mundën që popullit prijet me rahmet popullit prijet me urthi popullit prijet me ikmete edhe popullit prijet me betën Allahu gjellë gjellalu hu e gjellë shenu E mështë prinjët populli me apetit, e mështë prinjët populli me, me, me emocione, me ofori, përshka këse oforia është si timni, e oforia është si nësa, e oforia është si ptofti edhe në zeti, vine dhe kaluin, ajo qka është e vartet, ajo jetë për gjithmon, inshallah e varteta me neve dhe na ne me te, do të zishtujmë dhe ditën e fundit.